Згідно вищеназваного закону розрізняють два види пенсій. Перше. Трудові пенсії. А. За віком. Б. По інвалідності. В. В разі втрати годувальника. Г. За вислугу років. Друге. Соціальні пенсії. Закон також передбачає такий вид пенсії як додаткова, що виплачуються особам, які укладали договори добровільного страхування додаткової пенсії в системі української державної страхової комерційної організації Укрдержстрах. А. Право на пенсію за віком мають чоловіки при наявності стажу роботи 25 років, яким виповнилось 60 років жінки, по 55 років та наявності стажу роботи 20 років. Б. Пенсії по інвалідності призначаються особам, які мають повну або часткову втрату здоров'я, незалежно від того, коли настала інвалідність період роботи до влаштування на роботу або після припинення роботи. В. Пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сім'ї померлого, що знаходилися на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого. Г. Пенсія за вислугу років становлюється для окремих категорій працівників, зайнятих на роботі, що призводить до втрати професійної трудоздатності або гідності до настання віку, що дає право на отримання пенсії. Робітники локомотивних бригад, деякі категорії робітників льотно-випробувального складу, морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, деякі категорії артистів театрів, спортсменів та інші. Розміри спеціального стажу встановлюються цим законом та іншими нормативно-правовими актами. Соціальні пенсії призначаються та виплачуються непрацюючим громадянам Крім інвалідів дитинства, при відсутності права на трудову пенсію до таких відносяться інваліди першої, третьої групи та інваліди дитинства, особи, що досягли віку, жінки 55 років, чоловіки 60 років, діти інваліди до 16 років. Глава 9 Матеріальна відповідальність працівників за шкоду за підприємству, установі, організації Ознаки А. Пряма дійсна шкода Б. Протиправність поведінки працівника В. Причинний зв'язок Г. Винність працівника Види А. Обмежена в межах середнього місячного заробітку працівника Б. Повна у випадках передбачених статтею 134 Сюди відносяться А. При наявності письмового договору про повну матеріальну відповідальність Б. В разі, коли майно було одержано під звіт разовою довіреністю або за іншими разовими документами. В. Якщо маються ознаки злочину. Г. Якщо працівник завдав шкоди у нетверезому стані. Д. Навмисне знищення, псування чи недостача інструментів і спецодягу та інших виданих в користування працівнику предметів. Е при покладенні на працівника законодавством повної матеріальної відповідальності. Є. При завданні шкоди, не при виконанні трудових обов'язків. Ж. Якщо службова особа